Második fejezet. A Egyetlen ember volt, aki a kétségtelen bizonyítékok dacára, mint egy mániákus, mert észéről lapja igazán nem volt erre, úgy hitt túléltatlanságában. Ez az ember Donald százados volt. Az ítélet estéjén együtt ültek Dögárd lakásán. Valamennyien túlé egykori barátai. A hangulat komor volt. Claire, Tulé mennyasszonya idegössze roppanással feküdt egy szanatóriumban. A főtárgyalás napján még hit valami csodába, csökönyösen és félőrültem. Az ítélet után csak annyit mondott. Ártatlan volt. Aztán valami meremt körcszerű állapotba esett. Együtt volt a szűk baráti kör, amelyből csak Tulé hiányzott. Degard, Donald és Lionel a százados, Dészt ügyvéd gyönyörű lányával, Emivel. Emédész telt, asszonyos idóműnő volt. Már 30 év körül híres zongora művésznő. Köztudott dolog volt, hogy Dögárd kapitány és a lány között van valami. Egyesek szerint a kapitány feleségül akarja venni. Dögárd úgy látszik, meg nem jött tisztába az érzelmeivel, és társaságon kívül csak nagyon ritkán mutatkozott Emédész A lány kitartó udvarlói közé tartozott Dr. Ranád Zelm, az arab származású jó nevű orvos, mesés vagyonú emér fia, aki jelenleg a Pasz volt segédtanár. Az orvos, aki gyerekkora óta élt Párizsban elfranciásodott, sőt eleurópaiasodott. Nyájas, finom koző lett, amellett komoly tudós. Emi doktor Ranát udvarlását szívesen fogadta, bár úgy látszott, hogy De Garde, ez az okos imponáló katona még jobban tetszett neki. Én épp eleget foglalkoztam az esettel, hiszen jóformán egyedül az én érdemem volt túléleleplezése, mondta Lionel. Sajnos kétségtelen, hogy ő a bűnös. Különben minek hazudott volna annyit? Miért tagadta volna, hogy harmadikán bent volt a minisztériumban? És az a nevetséges állítás, hogy egész éjjel otthon volt. Mikor azon az estén elárulta magát és kijelentette, hogy nem járt a minisztériumba harmadikán, azt hittem elájulok a meglepetéstől. – Túlé ártatlan volt – mondta Donald. Gyerekkorától fogva ismerem. – A legbecsületesebb férfi a világon. – Nem tudom, mi történt, nem értem, hogy történt. Kétségtelenül a világ legrejtésebb ügye, de túlébecsületességében úgy hiszek, mint a magaméban. – Csak ne nagyon hangoztast, mormokta lejön el. – Sőt, ellenkezőleg. Ítélet után felmentem a hadügyminiszterhez. – Ott volt lamott táborszernagy is. Határozottan kijelentettem, hogy meggyőződésem szerint túlé ártatlan. És mi lett az eredmény? kérdezte Desposlan. Gyors eredménye volt. Délután parancsot kaptam, hogy tíz napon belül jelentkezzem a sivatagi hadosztályunknál, a spáhiknál. Váratlanul rájöttek, hogy képességeimnek Afrikában tágabb tere nyílik. Ez azonban nem változtat azon, hogy fenntartom és hangoztatni fogom. Túlé ártatlan. Én nem értek hozzá, mondta az orvos, de az bizonyos, hogy a kapitányt a legkülönbb embernek hittem, és nélkül rámertem volna bízni a vagyonomat. Még ma is megfoghatatlan előttem. Én azt hiszem, valami hipnotikus hatás alatt állhatott, szólt közbe Dögárt. Csak így tudom magyarázni, hipnotikus álomban cselekedett. Van ilyen, doktor? Hogyne, mondta megfontoltan az orvos. A ponyva regényekbe. Még ha feltételezem is, hogy van posthipnotikus szuggeszió, ilyen hosszú lefolyással és visszaemlékezésének ilyen teljes hiányával nem lehetséges. Osszan hallgattak. Úgy ültek együtt, mint akik egy kedves elhúnyt hozzátartozóra gondolnak vissza. Nem lehetett valami nő a dologba? kérdezte enni. De azonnal megbánta, mert eszébe jutott, hogy a beteg Claire de Garde jegyben járt túléval. Amit a legkevésbé értek, terelte ügyesen másra a szót Renát, az a pincérek tanúvallomása. Nem tudok elképzelni egy pesgős poharat Tulé kapitány kezébe. Olyan puritán embernek ismertem. Még most se tudom elhinni, hogy valaki így tudjon komédiázni. De azt csak senki nem állítja, hogy ez a hűséges öreginas hamisan vallott a gazdája ellen. Maga tulé erősítette meg a vallomását, mondta Lionel. Igen, ez ő volt, mondta Donald. Megerősítette a koronatanú vallomásának a hitelét. Nem törődött azzal, hogy hallára ítélik is. Mert tudta, hogy az öreginas tévedhet, bizonyonálhat, de feltétlenül becsületes ember. Kétségtelen szólt most deszposzlón hügyvét, hogy nincs a világon polgári vagy katonai törvényszék, amely felmenthette volna. Sőt, szerintem a legenyhéb ítéletet hozták, amit ilyen bűnösre ki lehet mondani ennyi súlyosbító körülmény után. Ez igaz, mondta Donát. Én is azt hittem, hogy halára fogják ítélni a szerencsétlent. De az elnök két hadjáratot verekedett végig, mint Tuléb marsal barátja. Azt hiszem azért tette meg, amit csak tehetett bár nem tudom, hogy jobb-e a halálnál a kiszabott büntetés. Csak azt csodálom, mondta Lionel, hogy nem fogadta el a felajánlott revolvert. Gyávol lett volna, ha megteszi, dörögte Donald. Ezzel csak azoknak tett volna szívességet, akik vele fedezték a hajas bűneiket. Én mondom nektek, hogy a túléügy még nincs befejezve. A jelenlévők közül senki sem bízott ebben, de nem szálltak vitába a fanatikus Donálddal. Nem maradtak sokáig együtt. Nyomot hangulatba váltak el, és Donát hazament csomagolni, hogy elutazzon új állomás helyére. Egy század katonaság állt a hatalmas udvaron. Fél árbocra eresztették a trikolort. Távolról tompadobb pergés hallatszott. Közeledett. Tulé kapitány jelent meg. Két szuronyos őr kísérte, és egy káplár. Mögötte tompán peregtek a dobok. Lassan lépett el a század előtt, fegyverek a lábnál. Tisztelgés nincs, ahogy napi parancsban jött. Reggel nyolc órakor gyakorlatok helyett túlé kapitány lefokozása. A legénység tudtára adandó, hogy a régi rangjelzések birtokában ellépő kapitánynak tisztelgéssel ne szolgálja. Tram, tram, szólnak a dobok, és halásápadtam, de egyenes testartással haladt a kapitány őrei között. Áj! A dobok elhallgatnak. Dahamel ezredes felolvasta az ítéletet. A kaszárnya kapója előtt csődület. Megperdülnek a dobok. Trombita recsen, most már hosszan, végig az egész égyen teljes gyászertartáson. A káplár kisollóval jön, és lehullanak a rangjelzések. Sapka rózsa, egyetlen gomb kivételével valamennyi koppanva esik a földre. Mint szemét hever a kapitány lábánál egy család százeszendős katonai becsületének minden jelképe, és bemocskolja az apró szemű híg párizsi eső. De Tule ezt talán nem is tudja. Szoborszerű merevségben, messze bámuló szemekkel állott, holtfehéren, mozdulatlanul, csak a recsenésre figyel fel. A kardja kettétörve törve hullik a sárba. Tule közlegényt, a hazaárulót a francia hadsereg kitaszította magából. Így jár minden áruló! Hallotta valahonnan harsogni. Igen, ez dahame a hangja, de érdekes, mintha sokkal messzebbről jönne a hang, mint ahogy most az ezredest megpillantotta. Úgy érezte, ezen nevetni kellene. Valami csiklandozta belőről Megint a dobok. Egy gombbal összefogott kabátjával, rongyávagdosott sapkával üresen fityegő kartokjával, mint egy tuskó indult visszafelé mereven, leesett állal és ámult szemmel. De egyszer csak visszafordult, lesöpört a sapkát a fejéről, és ökölbeszorított kézzel szemben állt a merev falakkal. Döbben csend lett. Megőrült? Hirtelen mosolyogva, lelkesen felkiáltott. – Éljen Francia ország! Aztán nyugodtan ment pergődobok előtt, szuronyos őreivel vissza a cellája felé. Philip kapitány a fegyenszállító hajó parancsnoka rövid jelentéssel zárta le a túlé ügyet. A nyílt tengeren, pillanatnyi elmezavarában, 100 mérföldnyire a legközelebbi szárazföldtől, a Leon túlé nevezetű 107-es számú fogoly a korláton át a tengerbe vetette magát, és lakrennél őrszem közvetlen közelről fejbelőve elmerült. Az aktát egy óriási csomóhoz kötötték, amelyre az ittató mellé ez volt írva. Túléügy. Két hatalmas kéz erősen megrántotta a zsineget. A nagy írás egy szusszanással összelapult. Durva kezek vitték, vitték sok-sok lépcsőn át le a pincébe, a hatalmas irattárba, és belökték az egészet az iktatószámmal megegyező jelzésű szekrénybe, aztán becsapódott az ajtó. A túléügyet adaktatették.